Доводила до сказу, жбурляла нею об стіну, випила каву, не відчула смаку, скорила кілька сигарет, не помітила, як спорожніла пачка, малювала стріли і решітки, решітки й стріли. Нарешті написала і обвела кружальцем прізвище Голуб. Так само Симчич Шушунової згодом олійник. Голуби Симчич поєднала лінія ще одна, схоже на рівняння. До Шушунової пролягла риска, ручка струмилася в олійник, намалювала тлустий знак запитання, а взяла справу шушунової, вчитувалася в кожний рядок, підкреслюючи, ставлячи позначки, висунула шухлядку не знайшла потрібної теки. Вибігла до кімнати Стаса. «Де те каналійник?» «Ось ви дали мені і просили уважно вивчити». «Вивчив? Я їздив до Геоінституту за вашим наказом. Між іншим, на таксі власним коштом». Коли знайшла отеці потрібне», – заклала Аркуш пальцем. «Що ти сказав про мотив?» «Не лякайте мене. Про який мотив?» Ти сказав, що проти Симчич немає доказів, а є мотив. Все тулиться чудесним робом. Моя версія закінчена і струнка. Стає під ґрунтям обвинувачення. Голуб через халатність лаборантки Шушунової знаходить на смітнику колбу з залишками барбізону. На колбі жовта наклейка, а причину вабить усе яскраве. Про це дізнається її найближча подруга і опікунка Симчич. Для неї застосувати отруту за її прямим призначенням означає одразу вбити двох зайців. Перший – квартира Голуб, що розташована поряд з квартирою Симчич. У випадку арешту і довічного запроторення Голуб у психлікарню Симчич успадковує її житлоплощу стає власницею двох суміжних однокімнатних квартир. А другий, директор Покотило, не має й половини чеснот, які є в Симчич. освіченість, знання мов, зв'язки, ля-ля. Але директорує він, бо має десь волохату лапу. Симчич добиває його у власному барлозі. Тобто... Руками голуб влаштовує теракт у ліцеї. Могла, до речі, і не знати про високу токсичність Барбізону. Чекала лише масового проносу. Я оце подумав, що не такий уже і віслюк, як зізнався недавно. Отрути в торбі голуб за першого нашого обшуку вже не було. Симчич забрала її і сховала на дачі свого нареченого. Навіщо? Такі речі, як отрута, що не залишає слідів в організмі жертви, на вулиці не знайдеш, бо треба знати місця. Я особисто її не викинув би, а при нагоді присмачив би вареникові бутерброд. Це не для протоколу. Дурний жарт – апарте септо в бік, як кажуть на театрі. Далі. Це наречений симчич? Посте для слідства не остання. Характеристики від оточення – незадоволений, впертий, брутальний, нечистий на руку. Під час обшуку на його дачі знайдено приймач, що належав покійному перегуді. Далі. Несподівано для Симчич справа виходить з-під її контролю. Злочин бажаного розголосу не набуває. Влада не дурна. Наказує все запорпати в пісок, аби досягти мети, Симчич труїть дієць сестру. Сказавши А, каже Б, і це вже справжній свідомий злочин. Вже знає, що Барбізон – повний гаплик. Плюс халепа з американською дочкою, телебачення, преса захлинається, Америка готує морських піхотинців, для зліквідування в нас терористичного угруповання. Директор ліцею на сьогодні-завтра турнуть, а кращого кандидата на його роль, ніж наша фігурантка,